Dit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media i samarbejde med vores videnspartner Amino. Sammen med Amino præsenterer vi et helt nyt format i iværksætterhistorier, som vi kalder Eksperterne. I Eksperterne inviterer vi nye og tidligere gæster i studiet, som alle har en stor viden inden for netop deres felt. I hver episode... Så vi en konkret udfordring op, som er relevant for jer, kære lyttere, og vi håber, I vil tage rigtig godt imod det. I denne første episode af Eksperterne har vi inviteret salgseksperten Preben Brogaard i studiet. Preben hjælper andre med salgstræning, forhandlingsteknik, salgcoaching og meget mere inden for salgshåndværket. I denne episode vil Preben klædre på til at få flere ordre i bogen, men vi starter et helt andet sted og taler om, hvorfor Preben mener, at de fleste iværksættere ikke bryder sig om at sælge, og hvornår han for første gang følte, at han selv var en succesfuld sælger. Vel mærket efter en periode, hvor han selv var tæt på at give op. Og så præsenterer Preben dig også for de to vigtigste spørgsmål, som du skal stille dig selv i salget. Og hvorfor det er så ekstremt vigtigt for dig, som iværksætter, at have 100% styr på dit værditilbud. Du skal kunne til at bevæge dig. Bevæge sig i din retning. Og det gør de kun, hvis de kan se, at jeg vil hen til dig, fordi du kan tilbyde mig noget. Eller jeg kan se, at du kan drive mig væk for nogle problemer, jeg har i dag. Hvad er den løsning, du har? Og det skal man kunne synliggøre. Og det er noget af det sværeste i det er at synliggøre værdien. Ellers er ikke så meget andet at sige igen. Rigtig god fornøjelse. breven, Ordet dit. Når vi kommer til iværksætter, så er det jo faktisk meget ofte en forhat-disciplin. Øh, selvom det er den alt afgørende disciplin for rigtig mange iværksættere for om man overhovedet kommer ud med sin virksomhed, kommer ud og bliver den succes, man drømmer om, jamen så er man jo nødt til at være en dygtig sælger. Øh, jeg tror, det har noget at gøre med det her ord, sælger at der er mange øh, fordomme, der er mange øh, perspektiver på, hvad, hvad forbinder man med en sælger? Hvad har man selv været udsat for, når man får opkald i telefonen? Og, og, og det vil sige, at det giver nogle gange et forfrængende billede af, af det her fantastiske håndværk, som selv er. Fordi jeg, jeg synes at det er et af de smukkeste, fineste håndværk. Hvis man lægger en god etik i det, så, så, så er det virkelig et fantastisk håndværk, synes jeg. Så det bør ikke være sådan, at det er Hats. Øh, og det er man nødt til at få øh, ja. ja, Fordi der, der ligger jo en eller anden barriere, ikke for alle man men for mange det der med, at man, man udvikler et godt produkt, man, man skaber et koncept, man bygger sin, sin identitet op, man gør alle de her ting, som for nogen måske næsten er bare det her tilløb til, at så stå der, hvor man siger, okay, nu har vi gjort alt, hvad vi skal, nu er vi i gåsegn nødt til at begynde at sælge. Men man håber lidt, har jeg oplevet, nu har jeg interviewet over 300 iværksætter med det her. Mange er gode til at sælge fra start af, nogen bygger hele konceptet og produktet op og satser på, at det så sælger lidt sig selv. Men det er lidt skægt, hvis du nu sidder i en privat diskussion med en god ven, hvor du prøver at overbevise den ven om en eller anden holdning, du har. Det kunne være til børneopdragelse eller en politisk diskussion eller noget andet. Så, så er du jo sælger, når du er allerbedst. Fordi du tænker ikke over, at du faktisk er i gang med at sælge. Du bruger din arm, du bruger dit krop, hvor du har en stærk gennemsnedskraft, du brænder igennem. Men hvis jeg så sagde til dig, nu skal du lige sælge din politiske overbevisning til den her person, ja. så vil der ske noget, som gør, at du mister faktisk alt det, du faktisk lige har gjort. Forstår du, hvad jeg mener? Det er ret interessant. Så altså, når du bare tillader dig at tale ud for din holdning og en overbevisning, så har du en helt anden gennemsnedskraft. Præcis. Og du har ikke ja. lavet andet end at sælge... Øh, eller jo, du har lavet mange andre ting men, men du har jo solgt hele livet lige for du du er lille barn og skal overbevise morfar om, at du gerne vil have nogle tips, øh, selvom de har nej selv <laughs> er du jo overtægelsesteknikker og, <laughs> og, og, og så du, du livet er jo en stor garansalsarbejde, der hele tiden handler om at kommunikere og få sine idéer igennem så du så det kan godt være, du ikke ser, at du sælger men du har faktisk solgt hele livet og gør det hver eneste dag mange gange men det er det der prædikat, når du får en etikette på, at nu skal du sælge, eller nu skal du være sælger, så sker der for mange noget mentalt, som gør, at man ståler på noget, man faktisk hele livet har været rigtig dygtig til. Og det du sagde før, det her med, at vi har en egen erfaring med, når andre har prøvet at sælge til os, og den her følelse af, at nogen har prøvet at sælge til en, den sidder i, når man så selv skal ud og sælge. Hvordan går man op med den følelse, og bare står op hver dag og siger, at jeg skal sælge, og jeg glæder mig til det, Øh, det yep. bliver bare fantastisk altså det det, det, det for lige at forstå frygten der er jo mange der ikke vil forbindes med at være uetiske eller for meget eller intimidere andre mennesker og det er den følelse der kommer frem når du får ligesom det der prædikat nu skal du sælge noget så, så, så bliver nogen ramt af den der følelse at nu skal jeg til at intimidere andre mennesker eller gå over deres grænser og det vil jeg ikke forbindes med så det, det er så meget klassisk og, og hvis vi går mange tusind år tilbage i vores races historie, inden vi havde opfundet bygninger og biler og våben, vi kunne skjule os med, og, og der, der skulle vi jo begå os ude på savannen for mange år siden, som, som lige så nøgne som andre dyr. Øhm, og der var vi et flokdyr, det er vi jo stadigvæk i vores urehjerne, vi var et flokdyr, og det vil sige, den sikre død dengang, det var at blive udstødt af flokken. Så kunne du ikke overleve. Øh, sådan er det også med en del dyrearter i dag, og, så videre. og det vil sige, når man så sidder og skal kontakte et fremme menneske, i, eksempelvis en telefon og lave et salgsarbejde, eller koldt canvas, som man også kalder det, så kan man blive ramt af den der følelse. det hedder. Nu risikerer jeg rent faktisk, det er for mange år siden, at mine forfædre bliver forbandt med den sociale, eller egentlig den sikre død, den der sociale afvisning. Så jeg tror også, at det er sådan nogle mekanismer, der kommer op, at, at, at, at vores der simpelthen bliver ramt, at den der følelse der bliver genkaldt af, ej, tænk, hvis jeg bliver afvist. Så, og, og det samme menneske kan så hoppe ud for en flyvemaskine i en faldskærm, eller, eller lave bonkeyjump, og tænk, der er meget mere farligt, end at ringe til et fremme menneske. Så, så, så der er nogle forestillinger, der på en eller anden måde i vores undervidsthed, i vores sind, går ind og driller os, som gør, at det lige pludselig bliver kompliceret. Noget, der er så enkelt, som at kontakte et fremme menneske, bliver kompliceret. Og netop det med at være afvist, som du er inde på, ja, det er jo en af de største, altså, det er af de største øh, frygtfaktorer for mange mennesker, har jeg læst noget om. At, det er lige for, at mange mennesker er mere bange for at blive afvist, end de er for ild, eller sågar for at dø, jo. Altså, har jeg læst noget om. Ja. Og, og, og det, er jo, det er jo en ordentlig en at overvinde, den her frygten for at blive afvist. Og hvis det er, jo klar, hvis det er den, du tager med ind i relationen, ja. så begynder den vel også at præge din, din kommunikation, tænker jeg. He helt sikkert. Og, og, og, og, og man kan jo sige, at man skal også lige sætte sin forventning rigtigt. Jeg har jo trænet mange sælger i, at jeg skal møder. Og, og så spørger jeg, hvad, hvad er de succeskriterier, inden sådan et opkald? Jamen det er, at jeg får et møde. Fint. Så hvis ikke du får det, hvad for en følelse har du så? Jamen, så er det jo rent faktisk en fiasko. Så nogle gange, så skal man lige opstille nogle andre succeskriterier. En resultatsucceskriterier. Og ja, det kunne være, at succeskriterier, det er, at jeg giver den her øh, relevante kunde nogle muligheder. Og jeg gør faktisk kunden... En bjørnetjeneste vil ikke at kontakte dem. Jeg har rent faktisk noget, jeg ved, de kan have brug for. Den følelse skal du være styret af. Du skal ikke være styret af, om de siger ja eller nej, fordi en kunde kan jo sidde i alle mulige tilstande, når du kontakter dem. Hvor de måske ikke lige synes, det er det rigtige tidspunkt, du kontakter dem på. Så der kan du jo ikke være hård ved dig selv og sige, okay, fordi hans tidspunkt ikke var rigtigt, så er jeg lige på sin fiasko. Det er jo en ret interessant vinkel, fordi det er jo det, er meget, mange sidder med den afvisning, han sagde nej, når de havde ikke brug for mig. Jo, det havde de, det var bare ikke nu. Og andre gange, så har de ikke brug for det lige nu, men det betyder jo ikke, at det produkt ikke er godt, jo. Nej, netop. Så, så Succeskvartet, det er jo egentlig at gøre indsatsen. Kontakte andre mennesker og fortælle, her har jeg en mulighed. Det er selvfølgelig helt op til dig. Og så selvfølgelig tage fat i nogen, hvor du har en følelse af, at det er relevant for de her mennesker. Nu skal vi jo især også komme ind på iværksættervinkelen her, men, men inden vi kommer til den, så, så oplever man også tit, at, at mange virksomheder har de her ringerafter. Så nu ring, er der ringe dage. Og nu sætter vi os ned, så ringer vi, og så er det et numbers game, og så skal vi ringe til 40, fordi vi ved statistisk set, ringer vi til 40, så får vi 8 møder, får vi 8 møder, sender vi fire tilbud, sender vi fire tilbud, så får vi to ord. Og så er det bare et spørgsmål om at ringe til 5.000, ikke? Jo. Det kan jo godt virke sådan helt uoverkommeligt for nogle mennesker, så jeg skal bare ringe til nogle flere. Men, men, men, men er det rigtigt? Er det bare et omgangskæm nogle gange? Øh, for mig, der har det forandret sig gennem årene, hvor tidligere, så ville jeg have sagt klokkeklart ja. Men sådan har jeg det ikke mere. <clears throat> Fordi, altså jeg vil hellere have, i min rådgivning, at man tillægger en høj kvalitet i det her. Det er ikke bare, at handler om at 100 kunder igennem på en telefon, og så håbe på, at de fem er interesserede. Jeg synes, man skal flytte noget af indsatsen over i forberedelsen. Sådan at man måske i stedet for vælger 10 toprelevante emner, hvor man er analyseret, Øh, bliver varmt indvendigt, fordi man finder ud af i sin analyse, at de har virkelig brug for mig, de her mennesker. Ja. Ja, så i, i dag har jeg en anden tilgang, end jeg havde for 20 år siden, for der var det bare serierne igennem. Men kunderne har en lede ved at blive kontaktet af sælgere, der bare serierner igennem, og vi har fået nok af det. Så man er nødt til at gøre det på en mere intelligent og klog måde i dag, hvis man skal lykkes. Det, det er klart en trend, jeg synes. Når det så er sagt, så synes jeg, at det er en god idé at have at ringe aftener, man skal bare igen have fokus på de rigtige succeskriterier. Fordi det kan være rart at være sammen om det, nogle gange om opgaven og støtte hinanden og så videre. Men jeg er klar tilhænger af, at man ringer til færre i dag, men til gengæld mere gennemtænkt. Fordi der oplever man jo meget ofte det, at de sidder bare på en ringeliste, og så er den trukket ned for købmandstanden eller et eller andet, og så starter vi simpelthen. Og du får A, og du får B, og du får C, Green. eller man deler det i regioner, eller hvad ved jeg, og så er det bare høvlig igen. Og man kan høre, at der sidder masser af sælgere i baggrunden og snakker med nogle andre, så man føler sig heller ikke særlig specielt, vel? Nej. Man, man ved også godt, lige snart du siger, nej, nogle gange så, så når de jo lægge på inden der, fordi de skal nå at ringe til så, og så mange. Det gør. Det er der mange, der stadig vil gøre. De, de tror stadig ikke på det her nummerskema, det er bare volumen. Jamen jeg vil også sige, at det har også sin ret i visse brancher. Det er jo klart, hvis du sidder og sælger telefonabonnementer, øh, og du har ingen mulighed for at vide, hvem du faktisk kontakter, det er, det er måske bare nogle lige, der kommer ind online, eller hvad ved jeg, der har du ikke mulighed for at lave den der grundige forberedelse. Øh, og det vil sige, der er du nødt til at kunne tage den der rolle, der hedder, nu skal jeg bare jern igennem. Øh, og, og, og det synes jeg er enormt krævende og toft, dem der skal gøre det. Jeg misunder dem ikke, når man tænker på, hvor mange tæsk man får i røret der alle de afslag, der kommer. Så altså, det er jo Ej. vigtigt, synes jeg, hvis man er i PTB BTB-marked eller andre, hvor man har mulighed for at forberede sig på en god måde og gøre det, så chancen bliver stor for at få succes. Og der er du tydeligt fat i noget, når man ligger og laver den her iskolde kan, så bare ringer ud for en ringlister, og du ikke har mulighed for at forberede dig, så skal du have nogle gode argumenter, du mm. skal kunne åbne døren ret godt. Ja. Og så er der så der, hvor du kan forberede dig og ringe til kunden og har sat dig ind i kunden, mm. og designet noget inden Og det er jo klart, at afhængig af, hvilket produkt du har, så, så har du den ene eller den anden tilgang. Ikke? Jeg kan måske fortælle en lille historie for, hvordan det startede for mig selv, fordi i 1991, der var jeg flyttet fra Jylland til København, og øh, var ansat i en bank, og blev logget, hvad man nu skal sige det, af en af mine gode venner til at tage et job som forsikringsmand. Og jeg fik postnummer 2300 Amager, øh, halvdelen Amager Sundby, som mit distrikt, og øh, så husk kan huske, så første, første gang, jeg så skulle ringe møder, der skulle vi have en aften. Vi var ti forsikringsfolk, der skulle sidde sammen og ringe møder. Og jeg kan huske, at min, min, min første opgave ringede op. Hej, mit navn det er jeg, Preben Brogger, og jeg ringer fra Almindelig Brand, Forsikring angående forsikringer. Og så blev jeg afvist, at du, vi skal ikke bruge nogen forsikringer, sagde den første kunde. Og næsten sagde, vi ser lykkehjult. Det gjorde man jo hver dag en gang. Og, og jeg fik den ene losing efter den anden, og da jeg ringede til 25 den første aften, så tror jeg, jeg havde en halv aftale om en, der havde sagt, at du kan ringe om to uger. Og, og, så, og så blev jeg ramt af sådan en mur, hvor jeg tænkte, hold op, at det sådan her, det er at være sælger? Det ved jeg sgu ikke. Undskyld, jeg siger det om ja. Jeg... Altså, er det det, jeg har forladt mit gode job i banken for? Min gode faste hyre for at blive sælger? Og jeg var, jeg var sådan lidt deprimeret, og jeg synes, det var enormt hårdt, det her. Og så kan jeg bare huske sådan en dag, så kørte en formiddag, en et par dage efter, der kørte rundt ude i Sundby. Og jeg tænkte over det her og reflekterede, og. Så kørte jeg ned, kan jeg huske, af Grenlands vej. Og så så jeg på de her huse og tænkte, det er dem, jeg vil gerne vil have møde med. Og lige pludselig så fik jeg en idé. Og så tænkte jeg, nu har jeg. Nu ved jeg, hvad jeg skal gøre. Og så tog jeg min blok frem. Og så lidt diskret, jeg sad i min bil, så tog jeg noter om husene. Og tænkte, nu prøver jeg en ny metode. Og jeg tror, jeg brugte en time på at tage noter om de fleste huse på Grenlands vej, Og så om aftenen, så skulle jeg lave mit første opkald. Og så ringe jeg op. Så siger jeg, hej, mit navn er Prettenbrokker. Jeg det er øh, nummer et. Mit navn det er øh, jeg, hej, jeg ringer for almindelig bare en forsikring angående forsikringer. Og jeg ringer til dig, fordi jeg kørte forbi dit hus her den anden dag. Og så sagde jeg kun lige pludselig ærre. Du siger, jeg blev nysgerrig. Du siger, han det mig ud af Og så sagde jeg, okay, det ved jeg her. Og så fortsætter så siger, jeg, jeg, så siger jeg, jeg da jeg så dit hus, så fik jeg lyst til at ringe til dig. Det var sådan, jeg var ude og tegne forsikring hos en af din genborgere. Men så så det hus, og fik jeg lyst til at ringe til dig. Og så sagde han igen. Og grunden til, at jeg fik lyst til at ringe til dig, det var, at da jeg så dit hus, og det var meget troværdigt, det sagde jeg. Så fik jeg lyst til at ringe til, dig, fordi jeg synes, det er et rigtig smukt hus, du har. Det ser enormt belholdt ud. Det flot, sikkert flot, sort. glaseret øh, du har. Og, og jeg er ret sikker på, med det, den størrelse, dit hus har, at jeg vil kunne give dig et rigtig, rigtig godt tilbud på dine forsikringer. Fordi det passer ret godt til vores koncept. Vil du være frisk på, at jeg kommer og gav dig et, et tilbud? Jeg tror, der er noget godt i vente for dig. Og så sagde han, det kan vi godt og så ringede jeg til den næste han sagde også ja og den aften der fik jeg 8 ud af 10 møder fordi jeg forberedte mig indevældt jeg kunne troværdigt sige noget og de kunder der ikke boede flot dem ringede jeg simpelthen ikke til fordi det ville være utroværdigt så der er ligesom tre principper som jeg har lært så vil jeg også i salgsklubben prøver at redegøre for hvor vigtigt det er altså et du skal forberede dig på hvem du ringer til så det ikke er den der stang var hvor du bare stanker den samme åbning ud til alle der er mange, der ringer til mig. Hej, hvem har... Jeg ringer angående SEO-optimering. Jeg ringer angående erhvervsforsikring. Jeg ringer angående... Det, det er sådan nogle stangevarer. Og så tænker kunden, åh, en sælger. Så der er en grund til, at jeg ringer til dig, hvis man kan svare på det. Og så det næste. Hvis du kan give en god energi og rose kunden for et eller andet, tror jeg, det hvor jeg lagt mærke til, eller jeg har set. Og så den tredje ting. Det tredje det er, at du løfter en forventning om, at kunden kan nå ud af at tage et møde. Så det der med, at jeg tror, at du vil kunne få et rigtig godt tilbud, sådan som dit hus ser ud. Der er mange, de siger til mig, når de ringer til mig at jeg skal booke møder. Hej, Preben Brokker, jeg kunne godt tænke mig at møde med dig. Ja, det kunne du godt tænke dig, men kunne du fortælle, hvad jeg kunne være ud af at få et godt møde? Så det er meget vigtigt, med man løfter en forventning til kunden, i stedet for, at man fokuserer på sin egen behov i den approach, man har. Og lige den du tager der, den er jo lidt interessant. Jeg kunne godt tænke mig, så tænker man måske lidt, så bliver kunden måske lidt glad for at endelig gerne vil møde mig, men man, som du siger, man tager jo egentlig bare udgangspunkt i sit eget behov, så det så det sætte ikke? sætte det Præcis. Den er jo det en ret god historie, Og så var jeg jo faktisk med og rundt, fordi jeg og gamle Ammar og har boet i området, så jeg okay. kunne jo næsten se huset for vores. Ja ja. Og jeg fik, jeg skal være ærlig at sige, på grund af min metode, så fik jeg stor succes i det job, fordi jeg gjorde stort benarbejde. Jeg fik flere møder med mine kollega, fordi de sad med deres stangbar om aften. De gav sgu ikke at købe ud og kigge Jeg kan ikke forstå det vel, men, men det er jo også et spørgsmål, hvor man har en passion. Og det gode er, når man forbereder sig på en, man gerne vil kontakte og opdager, ej, den fed virksomhed, ej, han har gjort det, han er blevet beskrevet som det og Han, jeg læste om ham om det, er så forsvinder noget af den kolde følelse også. Du begynder at blive ja. lidt mere varm. Ej, ham skal jeg ringe til. Altså, den følelse kan du bygge op gennem din forberedelse. Så det ikke er ikke så slemt, at skal tage det der move, som for mange er. Hvor meget, hvor vigtigt er det at lære, at det man gør forstå på den måde, at du nø, nu, nu, nu satte du dig godt ind, du du, du åh, se hus, du var forberedt, du ringede, og det virkede rigtig godt. Æ, og så nogle gange så går det godt, og nogle gange så går det mindre godt. Hvordan, øh, hvordan lærer man bedst muligt, at det der går godt, og det der går, ikke går godt? Altså så sætter man så dybt ned og tager notater, har man nogle holdpunkter. For jeg tænker, at det er jo lige så vigtigt at så sige, hvorfor var det egentlig, han sagde ja? Som det er at siger hvorfor var det egentlig, han sagde nej? Nej, ja, det er interessant, Mark, fordi at det er jo meget stor tilhænger af, at man analyserer de gange, det lykkes. Vi har en tendens til, når vi lykkes og har en god periode, så strækker vi armen op i vejret og fejrer det. Når resultaterne er kommet osv., så glemmer vi nu nogle gange, mens det hele er i frisk erindring. Hvad var det egentlig, at jeg lige gjorde lidt anderledes her i min forberedelse? Hvad var det, jeg gjorde på mødet eller i telefonen? Så jeg er jo meget stor tilhænger af, at man analyserer synseksæret og detaljerne i dem, fordi der ligger nemlig en god energi i at analysere sine succeser. Der ligger knap så god energi i at analysere sine fjærskoer. Selvom det selvfølgelig altid er relevant. Så, så jeg synes, det er et god pointe, at man bare er reflektiv, og så, og så joiner man nogle andre mennesker, sparer med folk, opsøger nogle miljøer, hvor man, hvor man kan brainstorme andre. Der er jo mange iværksættere, der sidder helt alene med deres virksomhed og isolerer ja. sig. og kan blive ja. med at lave de samme fejl igen og igen, fordi man ikke reflekterer eller, eller eller fordi man tror, sådan er det, jeg skal gøre det. Så, så jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man, man kommer ud af, af boksen. <laughs> og, øh. og nu har vi jo arbejdet med coaching rigtig mange år, sådan nogen som, som, som du og jeg, og, og jeg tænker, du er enig med mig i, det er jo lidt svært at overraske sig selv med et godt spørgsmål, ikke? Du ser det jo ligesom komme, så det her med at omgive dem andre mennesker, ja. søge inspiration, søge sparring, søge mentorer, øh, nu har du selv øh, netop, øh, ja, næsten netop lige skabt, Sandsklubben jo, Ja. som jeg forstår også jo, er i godsegnet et miljø. Ja. Altså en community, som man det er ikke kan nu. blive en del af. I første gang, så er det online kurser, men vi vil lave community af det. Men altså, det, det, det er jo en trend, at online uddannelser og kurser er jo kommet i den grej som en bølge de, de, de sidste par år. Og jeg tror, corona var med til at hjælpe det i gang. Så jeg har jo også måttet tænke, men øh, hvis jeg skal med på den bånd øh, så skal det være nu. Øh, jeg har... Jeg har levet af at være i et underviselokale i 25 år hver dag. Men der er jo mange flere mennesker end de få mennesker, man møder hver dag, der kunne have gavn af at få de her budskaber. Så derfor er vi ved at digitalisere også alle de her principper. Så det er jo også en vej at finde ting. Jeg finder selv meget inspiration på YouTube og nettet, og i dag kan du jo finde rigtig mange ting. Så det synes jeg også er vigtigt, at man er nysgerrig for selv. Er der en forskel på at sælge sit eget produkt, og så sælge andres? Ja, det tror jeg godt, der kan være, øh, fordi hvis du elsker dit eget produkt, din egen idé som iværksætter, synes den er genial, så har du i hvert fald alle forudsætninger for at blive en dygtig sælger, fordi der, der findes jo sådan et, et ordsprog i kærlighed, når hjertet slår flammer, slår munden gnister, <laughs> øhm, og det synes jeg er et meget, meget godt ordsprog, fordi for, for øh, altså for for få ild og energi ud af munden, så skal du i hvert fald tro på det produkt. Du skal tro på, at det er et godt produkt, og det kan stå indenfor. Jeg vil aldrig selv kunne sælge produkt, jeg ikke tror på. Det vil jeg simpelthen sige nej tak til. Og hvis man har den følelse, man er i tvivl om, om, om man kan tro på et produkt, så skal man måske søge at finde den tro. Det kan være sammen med sine kollegaer. Hvad er de her, mangler af argumenter her? Hvorfor mangler jeg lige den sidste tro? Man skal ikke give op på det, man skal i hvert fald prøve at se, om man kan finde den der øh, tro. Og hvis ikke man kan det. Så ultimativt, så skal man finde noget andet at arbejde med. For som du var inde på også i starten, at tro er jo afgørende. Altså når du tror på dit produkt, så øger du din gennemsnedskraft. Det er når du bare skal fortælle om det, så sælger det jo markant bedre, end når du siger, nu skal du sælge. Ja. Så det der med at gøre afstanden mellem de okay. to tilstande mindre, og så tro på det. For jeg tænker også på det her med, nu har jeg også <laughs> hørt folk, der siger, æ, æ, så, jamen, æ, ja, ja, det skulle sgu lidt svært at sælge. Men er det et godt produkt? Jo, det er rigtig godt. Men hvad med prisen? Ja, og jeg synes, det er lidt dyrt. Og jeg tænker også det der, hvis folk allerede har en holdning til, at deres eget produkt, eller det produkt, de repræsenterer, alt er dyrt. Ja, det er en klassiker mark inden for iværksætteri. At rigtig mange iværksættere, de starter med at tænke, det er nok for dyrt. De vil nok sige sådan og sådan. Og, og øh, det er i hvert fald meget, meget vigtigt, at man sætter en god pris i min verden øh, for starten på sit produkt. For hvis ikke man lærer det fra starten, så lærer man det aldrig. Man er nødt til at bygge en overbevisning om, at jeg er alle pengene værd. Øhm, og, og hvis en kunde synes, noget er for dyrt, så tror jeg ikke, det er, fordi de synes, det er for dyrt, så tror jeg, det er fordi, de mangler at se set værdien. Og så skal man i stedet for fokusere på, hvordan for bedre kommunikeret, hvad det er, øh, kunden kan få ud af det her. Der er ikke nogen, der køber et produkt det er en holdning, bare for at få rabat. Der, fordi, at det, det, vi køber et produkt, fordi vi synes, det har jeg brug for. Øhm, og så er der noget taktik i at bede om en bedre pris og, og sådan nogle ting. Men det er enormt vigtigt, at man opbygger en tro på sin egen pris, og at man ja. synes, at man er pengene værd. For hvis ikke man selv synes det, så er det i hvert fald svært at få andre til at synes det. Det kalder man også den indre forhandling. Den skal være god, før du kan have den ydre forhandling. Okay, kan du sætte flere ord på den? Ja, den, ja det der, øh, altså den indre forhandling, det er jo en arm. Ah, altså det er, at du forhandler med dig selv, inden du skal til at forhandle med kunden, ah, ej, jeg tror også, at han vil give så meget, eller hun vil give så meget. Jeg tror, jeg bliver nok nødt til at sænke den. Du ved, jeg, og det vil sige, der har du jo en ekstremt begrænsende bevisning fra starten. Og, og, og det vil sige, når kunden så siger, at er der noget hen på prisen? Ja, selvfølgelig er det det. Det kommer nærmest flyvende ud af munden på dig, fordi det har jeg jo allerede besluttet mig for. Ja. Øhm, I stedet for at man tænker på, at ja, jeg synes, jo, det er vigtigt, at du kan se, hvad du får ud af det her. Så jeg kan godt tænke mig lige at slå lidt mere slag for, hvad, hvad det er for en værdi, du kan få ud af det her. Så den indre forhandling, det er at opbygge en stærk overbevisning øh, til sin pris, til sit produkt, sådan at du har den udstråling, du er stand til at kæmpe for det. Kan man godt blive grebet lidt af det der, at lige hæve prisen og sige, ah, det, det kan vi godt lide, og så skal vi så lave 400 af dem her, så tjener jeg så og så meget. Men man ja. har måske lige presset prisen lidt op for hurtigt at komme i et eller andet formål. For eller skal man i, i stedet gå ind og kigge realistisk, og siger at det skal ikke koste 22.000, det skal koste 15.000. Bare et eller andet. Ja, men det er jo meget individuelt fra virksomhed til virksomhed, og der kan, jo også der kan jo også godt være en taktik i, i hvert fald som vi iværksætter at sige, nu starter jeg lidt billigere ud, fordi jeg vil godt have nogle kunder, jeg vil godt have nogle referencer. Man skal bare passe enormt meget på, med at man ikke er ved at lave verdens største dårlige vane fra starten, nemlig at faldbyde sig selv. Fordi det er jo klart, ja. at de kunder, du har vendet vendt til, jeg koster det her. Det kan være rigtig svært at overbevise dem om, nu koster jeg 25% mere. Det, det er jo svært ved at æde, hvis du kommer ud med den så, så man skal virkelig tænke sig om at have nogle taktiske betragtninger, så det ikke er følsomme betragtninger, øh, det her. Ellers så visikerer man, at, at man kommer til at leve som lønslav, som iværksætter, og du har jo fortjent at lave et overskud, når du er iværksætter. Du lægger formentlig mere energi end de fleste i dit arbejde, så, så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man, man kommer ud fra starten på den rigtig måde, med et koncept for sine priser. Hvad i din optik, med den store erfaring, du har, Præben, hvad kendetegner en god sælger. Ja. Det er en person, som, øh, som er reflektiv, for det første. En, som er klar over, hvad man laver. En, som, øh, jeg plejer at sige, er bevidste medarbejdere, det er en virksomheds største aktiv. Det modsatte, hvad bevidste er, at man kører på en autopilot, hvor man ikke reflekterer over det, man gør. Så den ting, den, og det, det handler meget om også at blive ved med at være nysgerrig. Og så er det selvfølgelig, en god sælger er også utrolig god til at arbejde med andre mennesker. At man, at man har et kærligt og godt sind af ordentlig person, øh, ikke har fokus på, at jeg skal bare tjene noget. Men også kan sige, at nej, jeg vil ikke være den rigtige for dig her. Det der med, at du er solidarisk overfor, hvad kunden er bedst tjent med. Hvis du kan finde den og være styret af det, selvom du har brug for kundens penge, så tror jeg, at du hurtigere kommer op på et højere niveau, end hvis du tænker, at jeg skal bare have kundens penge. Så, ja. så det er meget, meget vigtigt, at man er sympatisk, man er ordentlig, men også tør udfordre. Altså egentlig en, er et godt menneske. Det, det, det tror jeg er en forudsætning for at blive en dygtig sælger. Og så selvfølgelig, at man sætter sig ind i de principper og værktøjer, der findes, så man ikke skal opfinde en dyb eller den selv. Så, så, så man finder nogle frågor eller deltager på nogle seminarer, nogle kurser, altså får nogle af de her indsigter, man har brug for. Ligesom man alle andre ting, der har brug for indsigter, så har du det også på selv. Men jeg tænker på, jeg hørt nogen sige, at der er nogen, der kommer ind og tænker kunde. nu taler jeg jo om enten fysisk eller telefonisk kontakt, du har en form for kontakt til din kunde, og der er også mange, der gør det hele online, hvor de aldrig har en kontakt på den måde, men når du har en kontakt med en kunde, det her med at opleve, at der sidder der en sælger, der er egentlig bare er ude på at få mest muligt ud af dig, jeg sidder her, og nu har jeg endelig hul igennem til kunden, nu skal jeg have mest muligt ud af kunden. Ja. Og så er der den sælger, der siger, jeg vil gerne hjælpe kunden med at få mest muligt ud af mig. Ja. Og det er lidt det sidste, jeg hører dig sige, ja, så kunden kan mærke. Ja. ja, okay. Og, og, og, og, det, og det er en rejse, jeg tror, det, det handler også om modenhed, både som menneske og som sælger, at, at man lærer at finde ud af, at, altså, Danmark er et lille land, og det vil sige, hvis du, undskyld, siger det, kun tænker på dig selv, eller din egne behov, så brænder du nogle, relation, nogle relationer af. Og hvis du brænder mange relationer af, så indhenter det dig. Øh, og, og selvfølgelig har vi alle sammen tabt nogle relationer for, i vores karriere, men vi skal passe på, at vi ikke taber for mange, fordi det, det vil give dig dårlig omdømme. Så jeg tror på den lange bane, det er, at, at du er solidarisk over for at kunne sige nej til, jeg tror ikke jeg er den rigtige for, for dig her, eller... Jeg synes, vi skal gøre sådan her. Jeg oplever selv, at de kunder, der er tillid til mig, de lytter på en helt anden måde til min råd og køber mere ind på mine idéer, end hvis ikke de har tillid til mig. Så det er enormt, enormt vigtigt, at man kan opbygge en tillid, og folk rent faktisk tror på, at du vil dem det bedste. Fordi hvis de bliver i tvivl om det, så kommer kløerne op, og så er de på vagt, og så bliver det svært. Den vigtigste arbejdsbetingelse i salg, det er faktisk, at kunden godt kan lide dig og har tillid til dig. Det er, det er, den vigtige, det er det, betingelsen for, at de åbner sig, at du kan forhandle med dem, at du kan lukke ordre med dem. Det er, at de har en oprigtig tro på, at du godt kan lide kan, kan, kan. Altså, dig. Det så det, det. så balancen mellem at være tillidsvækkende og troværdig, og så indimellem mellem de to, at de rent faktisk også uh, kan lide dig og har respekt for dig som professionelt uh, menneske, og også gerne som menneske selvfølgelig. Men den her tillid-troværdighed og er jo enormt vigtig, fordi nogle er jo gode til at bygge tillid op, og så har de sparket døren ind, og så, så handler det bare om det mest muligt ud af kunden. Og så, så giver den jo bagslag bagefter, ikke? Men man skal også kunne leve op til det indtryk, man har givet kunden, jeg. Og jeg har et godt tip, fordi for nylig, der var jeg med. Nogle gange så deltager jeg jo på samme besøg, hvor jeg overværker kundemøder og skal give feedback øh, til sælger og, og der så jeg noget genialt, en gut han gjorde. Det var omkring et byggeri. Han, han skulle sælge et byggeri til et, et par. Og det er sådan et møde, der tager tre timer. Og så siger han så, da han åbner mødet, og jeg tror, at mange kan bruge den her metafor, så siger jeg til dem, jamen egentlig har jeg jo en dobbeltrolle i dag. Fordi på den ene side, så skal jeg rådgive jer, spare med at hjælpe jer med at sige, hvad, altså komme med gode idéer, og, hvad, altså farråde af og ting og, og, og, og så videre. Og der skal jeg jo være fuldstændig objektiv i den del. Så jeg har jo den ene kasket, nemlig rådgiverkasketten. Og så på den anden side, så skal jeg rent faktisk også sælge det her biberi. Og det vil sige, det er jo en dobbeltrolle, jeg egentlig har. Og, øh, og for mig der er det vigtigt, at I kan slappe af i min rødgivning. Så skal vi ikke aftale, at jeg skal nok sige til jer, når jeg tager sælgerkasketten på. Sådan at I kan slappe af i hele den første del, hvor vi skal have kreeret det her hus til osv. Øh, for det er vigtigt for mig, at vi kan være fuldstændig ærlige overfor hinanden i den fase. Så hvad siger I til det? Og så siger kunderne, at, at det lyder rigtig godt. Og så på et tidspunkt af to og en halv time, så siger han så til dem, at han har gjort det rigtig godt øh, i sin rødgivning. Så siger han til dem, at kan I huske, hvad jeg sagde i starten? Nu tager jeg altså lige min salgskasket på, så nu øh, kan I godt være på vagt, siger han så. Nu skal jeg jo sælge jer det her hus. Så er I klar på det? Og så, og, og så griner de. Og, og jeg synes, det var en enormt fed ting. Jeg har faktisk fået lavet to kasketter og lavet en video med det der med, du har en rødgiverkasket og en Og det er jo rigtig, rigtig klogt at, at være åben over for kunden. Jeg, jeg tager lige salgskasketten på nu. nu ikke? Ja. Fordi så fjerner du den skjulte agenda. Og så kan det faktisk være lidt mere afskappet med at skulle sælge så skal du ikke tænke, at man opdager, at prøve at sælge ham nu. Ja, det gør han, fordi du har lige sagt det. Den tilgang kan jeg jo rigtig godt give. Jamen, det er jo også bare at sige det, som det er, fordi folk forventer det også, og ved det jo et eller andet sted godt, er jo så bare siger, at sige, og, nu er jeg sælger. og nu er det, det, der, det er jo det, relationen går ud på, det er det, jo kontakten handler om. Ja. Det er jo en rigtig fin måde, det tror jeg, vi alle sammen kan lære ja. rigtig meget af. Nogle gange så øh, tænker jeg måske ja. også, at, at, at det handler om at skabe interesse, for jeg tænker på, hvis du kan skabe så stor en interesse for det, du taler om, mm -hmm. så bliver salg jo reelt til sidst bare en transaktion, der finder sted til alt sidste. Ja. Det her med, at du bygger og den her stærke relation og skaber så stor interesse for det, I taler om, ja. at de kan mærke, at det handler om, hvordan du hjælper dem med at få mest muligt ud af det, du har. Der er han jo, dit eksempel fra før, et godt ja. eksempel, han ja. brugte to og en halv time på rådgivning. Helt sikkert. Og en ja. halv time på salget, ikke? Mm. Men uden de to og en halv time på rådgivning, så havde han heller ikke. Kunne nøjes med kun en halv time på salget, tænker jeg. Mm, jo, det, altså faktisk så tror jeg han brugt 5 minutter på salget. Kun 5 minutter okay. ja, okay, øh, ja, Fordi altså, altså røggivning er jo mark. Det er jo den bedste form for salg, det er når du når du Men, Hvis nu man definerer salg som om at man tør gå efter og få en aftale. Så tager det jo ikke ret lang tid ud af 2,5 time. Øhm, men jeg synes jo, at er din salgsproces. Men der, hvor du tager salgskabetten, det er jo der, hvor du siger, okay, nu tager jeg, går jeg alene i den der klassiske rolle, hvor jeg, jeg skal prøve at se, om jeg kan få lov at lave en aftale med jer. Du ved, og, og det spurgte han så om, så altså, han på den måde, hvor han siger, så vil det være ok for jer at, I, at lave en aftale med mig? Jeg synes, at der er basis for det ud fra det møde, vi har haft i dag. Og så siger det at jeg det har været fantastisk godt, siger det så. Og, og, og det vil sige, den del, det var jo salgt. Men ja. selv er faktisk hele rådgivningen. Kunden skal bare kan slappe af, og ikke hele tiden være på vagt. Nå, nu prøver jeg at tjene penge igen. Prøver jeg, det. jeg kan godt lide den der åbne agenda på tingene. Ja, Jamen, det er jo også stille og roligt. Så har vi dialogen, og alle ved godt, hvad det også handler om, og hvor, hvornår vi er der. Mm. <laughs> og, og det er jo okay at se både ja og nej. Hvad, hvad, kan, hvad kan I gøre? Sådan tre, tre skarpe fra hoften, dem. Hvad, hvad, hvad kan I mm. gøre, for at blive bedre til at sælge eller for at kunne bryde sig mere om at sælge? For det første, det mentale, det er jo det, du siger, med bryder sig om, det er, øh, har nogen mennesker brug for mig? Øh, gør jeg dem en tjeneste ved at lade være med at ringe til dem? Nej, det gør jeg ikke. Jeg gør dem rent faktisk en tjeneste ved at ringe til dem. Er det min opgave at trække noget ned overhovedet på folk? Nej, det er det ikke. Min opgave det er at fortælle folk om min mulighed, så det er deres eget valg at vælge. Så den tilgang, det er, at min opgave er, er jo ikke at presse folk til noget, men mere... Anvise nogle muligheder, som kan stille folk et bedre sted. Det er det mentale aspekt. Det skal man kunne arbejde med hos sig selv. Så skal man have styr på sit værditilbud, som jeg kalder det. Mange har produkttilbud. Jeg tilbyder dig det og det produkt, der og det software, det der det og det. Men værditilbudet det er, og hvad er det så rent faktisk for nogle problemer, jeg løser for dig? Hvad er det for nogle muligheder, jeg giver dig? Der er jo to stikord i salg, her: Hvad opnår kunden, og hvad undgår kunden? De to stikord det er det, der får folk til at træffe beslutninger, det er, at man føler, at jeg kan opnå noget, der er bedre for mig, eller at jeg kan slippe af for nogle problemer, jeg har i dag. Det skal man kunne kommunikere. have styr på de værditilbud, ikke kun de produkt. Øh, I løvens uge var der på et tidspunkt en kvinde inde, der sagde Party in af box, hvor hun bruger et minut i sin pits på at fortælle omkring øh, forældres stress, omkring børnefødselsdage. Og med det samme sagde løverne ikke alle fem fordi de kunne reflektere og genkende det problem, hun stillede op. Det her med, at der er stress på vores børn og store forventninger osv. Og, og hun startede med værditilbudet, ved at sige, det problem har jeg løst ved hjælp af et online-univers, øh, der boks så du ikke skal løbe ud i butikker og, og, og så, videre. Så, ja. så det er vigtigt, at man stiller problemløsningen foran produktet. Det problem problemløsning, man har, i stedet for at ja. komme med en stor produktbeskrivelse. Det er sådan en meget klassisk ting inden for salg. Er det, er det sådan, øh, måske lidt, øh, lidt, lidt, lidt forsimplet fra min side af, at det handler om at fokusere meget mere, fokusere meget mere på hvorfor, end, end næsten hvad og hvordan? Det er fuldstændig rigtigt sagt. Fordi okay. why, eller hvorfor, det er jo dit motiv. Øhm, altså, når du laver et interview med mig i dag, så er det, at why det er, at, at folk skal føle sig inspireret til at tænke på en lidt anden måde, eller til at få nogle idéer. Altså, de kan opnå et eller andet, eller slippe med det her problem med at lave selv Altså, det, det er jo, hvis, hvis du har en kone, jamen, så er der to årsæt, så du har en Det er dit why. Enten så slipper du for ensomhed, eller problemer, eller økonomiske problemer, ved at have en, eller også så får du nogle dejlige stunder ved at være sammen med det, og så opnå. Så de der er to meget, meget, meget, simple ord, opnå og undgår, det driver driveren i alle mennesker. Ja. Det er derfor, jeg har en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 Yes, jeg, jeg ved ikke, om du kan genkende til den her... Really? Altså, yeah. ja, jeg plejer at sige den på engelsk. If the why is strong enough, you'll, you'll figure out the how. Jo. Yeah. Okay. Fordi, det du, hvis jeg, hvis jeg lige må parafrasere det, du siger her, det er, lad nu være med at snakke for meget om, hvad jeg kan gøre, og hvordan jeg kan gøre det for dig. Fortæl om, hvad du får ud af det, hvad, I, hvad det løser. Altså, paratinerne er så godt. De sidder altså som man ikke ja. Yeah. Den har vi stået i, det kunne være fedt, at du okay. står i den. Og okay. så spørger man, men, men hvordan gør du så det? Okay. Eller hvad er det, hvad er det, du kan, siden ja. at du kan fjerne den her bekymring? Ja. Og så har man jo interessen. Er det korrekt forstået? Jo, helt rigtigt. Ja. Men hvorfor er det så, at der er så mange, der er så ivrige efter at komme ind og fortælle om, om det her produkt? Ja. Øh, og hvordan det fungerer? Og helt ned i maskinerummet, og ja. hvor lang tid vi har været med at udvikle det, og, og hvad man ellers har hørt, af alle mulige øh, ja. taler. Jeg tror, lad os sige, der kommer et, en forespørgsel til en jesuid til en sælger eller til en iværksætter. Jeg kunne godt tænke mig at høre, kan I tilbyde det og det og det. Så får rigtig mange, eller kan I det, så stiller kunden et spørgsmål. Og vi har jo til den til, at vi godt vil svare på spørgsmål. Og det vil sige, så får vi jo travlt med at tænke, nu er der en mulighed, nu skal jeg bare have, have solgt. Måske var det bedre nogle gange at lige stille nogle flere spørgsmål til kunden. Jamen det er jeg rigtig, rigtig glad for, at du kontakter mig. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad, hvad er grunden til, at du godt vil sådan en løsning? Det er jo vejs spørgsmål. Øhm, hvad er grunden til at du tager fat i os og hvad er du gerne vil have ud af et samarbejde inden jeg lige kommer ind på vores løsninger så hvis du har tålmodighed til at du ikke skal altså, problemet er at du tager kasketten for hurtigt på den der vi talte om før så hvis du nu i stedet for valgte at sige nu tager jeg lige kasketten på så skal jeg jo ja. forstå kunden hvorfor de kontakter mig inden jeg skal have travlt med at sælge noget og nogle gange hvis man gør det så opstår der et ordre der bliver langt større end hvis du bare tog den lille forespørgsel der startede med at være der. Så en god ting er at prøve at forstå kundens forespørgsel. noget grundigere. Men er det, fordi folk bliver ivrige til, at nu er der en lille åbning, så må jeg bare skynde mig, fordi nu, lige nu, han, han vil have noget, som jeg hellere bare hugge til, i stedet for at sige, uh, ja, nu spørger jeg, det kan ja. være, at det er noget helt andet, noget ja. meget mere, han vil have. Men folk bliver ivrige, eller otomodige, eller bange for at miste den. Jamen lad os jo sige, at der var en, der kontakterte dig i Mark, kan du holde et foredrag for os, uh, den og den dato i maj måned, du ved, og, og så, videre, så får du jo også formentlig en følelse af, ej, det lyder godt, den må jeg hellere få bukket. Ja, <laughs> det er også. rigtigt. Så altså, det tror du ret i. Det kan være den ene årsag til det, at man får sig og bliver glad, og så mister man måske koncentration om det her why. Den anden årsag kan være, at man er i mangel på penge. At jeg, jeg skal, Nej, fedt, nu kom der en elite, jeg skal bare have den her order. Og så holder man op med sit salgshåndværk. Og så, så bliver man det, man egentlig kalder pistolsælger, hvor man forser det, i stedet for lige at være rolig og, og huske de her principper om, man skal forstå sin kunde, er solidarisk over. Det kan jo være, at du fandt ud af en dialog. Jamen, jeg er faktisk ikke den rigtige øh, til at komme den dag. Jeg har et andet forslag. Men det, det kan jo men, godt men, være en svær tankegang for nogen. Jo, så tænker nogen også iværksætter, som, som næsten lever for hånden som munden nogle gange, de vil jo måske ikke finde ud af det her, fordi de har brug for ordren. Så de vil jo egentlig bare ikke finde ud af, at jeg måske ikke ja. var den rigtige for jeg har brug for ordren. Her nu er vi lige kommer ud af den, ja. den forfærdelige coronatid, som har ramt rigtig mange i hele landet, ikke mindst rigtig mange mindre iværksættere. Ja. De har virkelig brug for omsætning. Ja. Nogen klarer det, nogen klarer det ikke, Nogen er stadigvæk i tvivl omkring det klarer det. Så det her med at være nødsælger, nødt til at jeg er nødt til at faktisk betale min regning, så jeg er nødt til at sælge. Og det der med at så sige jo jo, men hvis jeg ikke skulle sælge, jeg er nødt, hvordan vil jeg så sælge? Ja. Det, det er jo nemt nok at du og jeg sidder og taler sammen. Ja. Men når du er, så presser. Ja, og hvis ikke du kan håndtere det pres, og, og, og lave dit, altså, du syvsker jo ikke med dine softwaresystemer, du, du er nødt til at gøre det på den rigtige måde også, og, øh, med alle de andre ting, du gør. Øh, du husker at tage tøj på om morgenen, og på samme måde, så er du er nødt til at kende den her proces. Det er også derfor, at jeg med at sige, at noget af det vigtigt selv, det er at være bevidst om det, man gør. For så altså, bliver, instinkterne ligger jo i den der autopilot. Så hvis ikke du er meget bevidst og koncentreret om det her, så risikerer du de der instinkter, de løber med dig, og det vil kun kunne mærke, og så går det galt. Så selvom du egentlig har, har mere end nogensinde før har behov for at lukke en ordner, fordi ellers kan du ikke betale dine regninger for eksempel. Så det der med at tage et skridt tilbage og sige, at ja, jeg har brug for den, men hvis jeg ikke var tvunget af samme årsag, hvordan ville jeg så... Altså, Ja. reflektionen igen, som du sagde, for den gode sælge er god til at reflektere og have den her gode interforhandling, inden man går i gang med kunden. Men i poker, der findes der noget der det her, gå ja. Jeg har faktisk på et tidspunkt været mentaltræner for nogle professionelle pokerspillere, og i poker, der kan du gå til på to måder. Enten at gå til, det betyder, at du mister koncentrationen. Du, du taber dig selv, og det vil sige, okay. og det kan du også som sælger. derfor lige bruge metaforen, uden at det skal misforstås, når jeg siger, at jeg har et pokerspil, øhm, <laughs> Men det vil sige, at hvis du begynder at vinde mange chips, og gå, det kan du godt gå til af. Det vil sige, at hvis du begynder at gå på vandet, så mister du koncentrationen om dit håndværk. Og så, og så kommer det øh, tilbage som en stor hammer. Så, så, så, så, så i opgang kan man faktisk godt gå til og miste respekten for sit håndværk. Men det kan du også, hvis du desperat begynder at mangle chips. Du ved, så, så på samme ja. måde selv, hvis du bliver desperat, eller et spændende ord, du lige kommer der er nødsælger, jamen... Øh, det, det, det kan koste, det er din evne til at rådgive. Og hvis du mister den, så har du alle problemerne. Og det, der, der, der <tryk> læner, næler du noget, som jeg synes er exceptionelt vigtigt her. Der, hvis du mister den, ja. hvis du mister din evne til at rådgive, ja. den, synes jeg lige, den fortjener lige en gentagelse her. Ja. Fordi det er jo en meget god, at du, der kan du mærke på dig selv, hvis du sidder der i en situation mm. og du siger, okay, jeg kan godt mærke, nu rådgiver jeg ikke længere. Jeg er drevet af min egen agenda, mit eget behov, ja. mit eget ønske, øh, nødsalg eller andet. Jeg rådgiver faktisk ikke længere. Jeg gør lidt, men, men, men formålet med min rådgivning. Mm. Det er stadig rigtigt. Og så lytter du kun til dig selv, og ikke til det kun ja. du fortæller. Så det er det. Er. Men så er der også det der, nu, nu, nu så jeg, at, at det var simpelthen så spændende præm. Vi må have dig ind igen, når tiden der flyver. Jeg så så en af dine spændende videoer, og den kan jeg, du har mange gode videoer derude. Men, men, men en af de videoer, jeg så, den, den handler om en halv nælser. Ja. Og, og det er jo ikke en mm. brydning. Ja, metaforen er for brydning. Men den synes jeg var ret interessant, og den går lidt tilbage til både refleksion og dialog, og den her, er det et købsignal eller ikke, men det er, jo, det er dig, der har lavet den, så det, jeg tænker, det er bedre, at du sætter ord på. Hvad er en halv i sig? Jamen, men halv Nielsen, igen, så kræver det ekstrem bevidsthed, hvis man skal kunne arbejde med den her. Jeg har jo, som sagt før, også været vidne til mange kundemøder gennem tiden. En halv Nielsen, det kommer fra brydningsværet, det er et forsvarsgreb. Og det er et det bruger man jo, når der er et angreb. Og det vil sige et angreb, uden det nødvendigvis lige sig som et angreb, men det kunne også være et krav, en kunde har. Så er der noget rabat? Kan I levere hurtigere? Kan I give os lidt mere af det? kun altså, kunder kommer med krav, og den flinke, rare sælger med det gode hjerte har jo sådan den til at sige, jamen, det er selvfølgelig, det kan vi sagtens finde ud af. Jeg kan godt give dig 10%, jeg kan godt give dig det med, osv. Og så siger kunden, at tak for det, det vil vi tage med i vores overvejelser. Og det vil sige, nu var du godhjertet, du gav nogle ting til kunden, men du fik faktisk ikke noget ud af at gøre det. Så en halv nældsam, det er... Øh, nu, nu prøver du lige at stille mig et krav, øh, Mark. du siger det. Præm, er der noget rabat på sådan en salgsdag eller altså, i foredrag eller en bare ja. mig de spørgsmål. Okay, Præm. jeg har set på det her kursus, det er jeg interesseret i, mm. men det ligger måske lige i den tunge end prismæssigt. Okay. Æ, kan vi finde ud af en rabat? Jamen ved du hvad, jeg er glad for, at du, du kan se en i øh, Mark og øhm, jamen, inden jeg lige kommer ind på muligheden for at, at give dig en god del, så er det vigtigt for mig at spørge hvis jeg kunne give dig en følelse af at du får en god del nu, er du så også klar til at lave en aftale for jeg skal lige kende præmissen før jeg begynder at give dig lidt her så vil du være klar til at lave en aftale hvis jeg kan give dig den følelse af at, at, at du får en god deal jeg vil jo gerne lave en god jeg vil gerne lave en god del jo ja. og det vil sige det er egentlig, den hedder egentlig også noget for noget så hver gang ja. en kunde har krav Prøv lige at tænke over det, som I iværksætter. Kan I levere det der? Kan I gøre det? Kan I gøre det? I stedet for bare at sige ja, så, så, så stil et modspørgsmål. Men det er afgørende for, at du vil købe det. Ja. Eller, og så kan det være, at de siger ja, og så siger okay, så er du svisken på disken, jo. så kan du tage den der fra. Jo, så spil et kostbar, så jeg siger, fordi jeg kan godt lige prøve at se, om vi kan nå at levere, med, du ved, øh, hvis, hvis vi kan, at forklare på det. Du ved, så ja. lige stil det, det der modspørgsmål. Det er en enormt god ting. Øh, hmm. Fordi så får, det, det, er en, det er en lukketeknik inden for salg. En Men det kræver også det kræver, noget mod, det kræver noget is i maven, vil nogen jo sige, det der med at ture og stille ja. det her modspørgsmål. Ja. Fordi lukker man så den dør, der er ved at åbne sig lidt? Ja. Men det er jo det her igen med at sælge en nød, eller være sikker på, at du også kan stå inden for ordren. Nu har jeg jo også arbejdet lidt med eliteindret, øh, og, og, og, og der er da et begreb det her, at øh, have spilleglæde. At i det øjeblik, at der indtræffer frygt på et fodboldhold, som det egentlig gjorde nede i Katar fra Danmark for nylig, eller i andre sportsgrene. I det øjeblik, man bliver bange for at lave fejl, bange for at have bolden, bange for alt muligt, så er du færdig, i hvert fald i Og det samme det gælder lige det salg, så jeg kalder det salgsglæde. Så hvis, hvis, hvis ikke du synes, det er sjovt og spændende at tage dialogen, jamen er det er afgørende for, at vi kan lave en aftale. Og Hvad tænker du? Altså, hvis ikke du har den frihed, jamen så bliver det anspændt, og, og så vil du helt sikkert ikke skabe de samme resultater. Så det er vigtigt, at man har en afslappet tilgang, og ser det som en leg. Det her er ikke også. Ja. Og jeg er med på, at det er nemt sagt, når man har brug for pengene. Men det er jo det, det hele handler om, det er at styr på det her. Så, så en halv som det kræver, at man, at man, at man har modet, og, og tager det lidt afslappet, og tør stille det her spørgsmål. Og, og det er meget nemmere, end man tror, hvis bare man tør. Og så handler det måske også om, ledende spørgsmål, øh, at, at love en lille smule mindre, end du kan overholde, i stedet for at komme til at gøre det modsatte. Helt sikkert. Helt sikkert. Det er jo bedre at overraske kunden positivt, ja. øh, end, end, end, end, end at du gør det andet, ikke? Så, eller det modsatte. Så. Fordi den kan vi jo godt blive i. Så bliver det godt, at jeg havgår i den. ikke På en ja. god dag med medværende cykelstierne, så kan det her godt lade sig gøre. Ikke? Ja. <laughs> okay. Og så kommer Murphys lov lige pludselig til ordentlig ind. Bare, ja. bare sige, Mark, det sjove er, at selv er så simpelt, at det bliver kompliceret. Det er også enormt simpelt, man skal lytte til sine børn, men det er kompliceret. Det er også simpelt, at man skal behandle sin kone ordentligt efter 10 år, men det bliver nogle gange kompliceret og altså koncentrere sig om de simple ting og salg er faktisk enormt simpelt hvis man bare forstår hvordan. den ja. men det, vi komplicerer det op i vores hoved ligesom vi gør med, andre, med, med mange andre simple ting kan alle sælge? ja, ja. for man hører Jamen, jo tit... alle ja. har jo levet af at skulle overbevise andre mennesker hele deres liv men det, er ikke alle, men det er ikke sikkert alle vil have lyst til at have et job hvor man skal sælge Nej, men, men alle kan reelt sælge. For man hører tit det der med at folk siger, nu er jeg jo ikke en født sælger, eller nu er jeg jo ikke sælger. Nej, men der har jeg lige et input, fordi hvis man går 25 år tilbage, da jeg startede som salgstræner, mange af de salgsjobs, der var for 25 år siden, handlede om at flytte varer fra A til B. Ja. Det har internettet jo overtaget i dag, den rolle. I dag, der ser du faktisk flere og flere sælgere have en introvert profil en rolig profil. Så den der person, der kunne snakke sig ud af alt i gamle dage, du bliver sikkert sælger med dreng, og du bliver voksen sådan, som du kan snakke, <laughs> er, <laughs> ja. er, er faktisk lidt på retræten. Ikke ikke fordi de er uddøende, men, men det er bare for at sige, at i dag, der ser du rigtig mange introverte typer, der er fantastiske til salg, fordi de netop skal kunne yde rådgivning, forstå og være roligere og hjælpe med implementeringer. Så det der dogme for gamle dage med den, den tanende person, der kan overbevise alle, det, det er faktisk ved at gå lidt på retreten. Hmm. Og alle kan det er det lære sælge, hvis de har lyst til at lære det. Det er vigtigt. Hmm. De Og det, det, så kan man så man sige, har man lyst til at sælge det? Ja, præcis. Men det, det kan man jo rent faktisk. Og så det er det det med at have tillid til processen, ikke sandt? At sige, forbered sig godt, kendt dit produkt, ikke synes, at dit produkt er for dyrt, ikke sælge af nød, kan man sige. Og hvis du står i sådan en situation... Tænk over, hvordan det ville sælge, hvis okay. det ikke var ned på samme måde. Det er så snart, som du siger, at du mister din evne til at rådgive. Jeg tror, det var nogenlunde sådan, jo. du for, uh, formulerede det. For... Uh, så er du et sted hen, hvor du ikke skal være. Det er lidt... Så tag en time-out. Ja. Altså, det er det der pokerspiller, vi talte om før. Du mister din evne til at tage gode beslutninger, når du bliver ramt af tilt. Der er gang ja. i salg. Du mister din evne til at lytte og til at rådgive, når du bliver ramt af panik. Så man skal kunne træne sig selv på en eller anden god måde også, eller så godt som Det er jo ret interessant. Og du har jo flere film omkring det også, også det her, ikke også derinde. Og du ligger på på YouTube andet eller coacherstart.dk, derfra kan man også linke videre ud, hvis man vil. Eller eller der kan man også finde content. Salesklovn.dk ligger der også content. Okay, super. Nå når jeg primt altså tiden, den, den flyver, det sagde jeg også for et kvarter siden. Uh, jeg ja, synes det selv, det er vanv <laughs> vanvittigt spændende, det her. Uh, så jeg må nok hellere have dig tilbage i en ny omgang af eksperterne på et tidspunkt, hvis du er frisk på det. Altid. Lige nu, tak, for lige nu er rigtig mange guldkorn til vores iværksætter og lytter, uh, som jeg håber, at de vil, de vil lytte til, fordi, som du siger, salg uh, er let, og derfor kan det blive kompliceret. Mm. Uh, den synes jeg er god, når du mister det nævne til at rådgive så har du bevæget dig for langt væk fra det, det handler om. Det synes jeg også er vigtigt. Jeg aldrig synes, de produkter er for dyrt. Sæt dig ind i din kunde, hvis det overhovedet muligt. Fokuser på, hvad kunden kan få ud af dig mere, end hvad du kan få ud af kunden. Ja, og så mange flere gudkorn. Jeg skal høre hele episoden igen, for at samle op på det hele. Ja. Men er det, er det rigtigt? Har jeg husket det hele næsten? Det tror jeg. Det er jo i hvert fald huske det vigtige, synes jeg. <laughs> Hvorfor måske huske det der med at have styr på sit værditilbud. Ja, og oh ja. Hvad, ja, lige hvad lige er det, præcis. jeg rent faktisk tilfører værdi, det er også vigtig. Ja. Ja. Og så det her med, med at have den her gode relation, som du også var inde på til kunden, at de mærker den gode relation. Altså hussælgerne, fremragende eksempel med at sige, nu er jeg rådgiver, nu er jeg sælger, være helt tydelig på rollen og situationen og, og rel relationen. Øh. En af mine tidligere webdesigner, jeg åbnede en døren ind til en, en mulig kunde, som han fik så også, og så tog jeg ham med til det her møde, og så skal han lave et tilbud til hende, og så siger han så, jeg kan desværre først have tilbudet klar på torsdag. Når så går derfra, så siger jeg, hvorfor sagde du det? Så siger jeg, hvad mener du? Hvorfor siger du desværre først? Jeg siger, normalt kan jeg have det på to dage, men jeg har så travlt. Jamen, hvorfor siger du ikke til hende, jeg kan allerede have det på, på torsdag? Nu føler hun allerede, at hun kom kommet i, i køen jo eller at du har for meget at lave, eller at hun ikke er vigtig. Jamen, det var jo ikke det, jeg mente, han sagde. Nej, men hvis du nu bare har sagt, jeg kan have det allerede på torsdag, så har hun sagde, ej, hvor fedt, hvor er det godt, at vi kender Mark, så får jeg det lidt hurtigere. Og det er jo også det der med, hvordan du bruger sproget, ikke også? Ja, i den grej. Og, og, og så det, det er et fantastisk godt eksempel. Der er også forskel på at sige, at det løber op i, for jeg kan holde det <laughs> ja. nede på, når du kommunikerer prisen, ikke? Øh, hvordan, det, det, det, det det der uh, perception game, Hvordan opfatter mennesker den måde, du kommunikerer på? Så altså, der er en masse tips til, hvordan du kan lære at kommunikere ting, så det giver en bedre modtagelse. Ja, nogen vil sige, at det er jo bare ord. Jo, men det er det jo selv. Hvis vi har siddet i en anden situation, så ved vi jo godt, hvad det, hvor meget det betyder Jeg ja. Hører det, vi helst vil høre. Ikke? Helt rigtigt. jeg ved, du er en mand, så jeg skal da være med at brainpick dig mere i dag. Jeg en fornøjelse Tusind tak, Brian, uh, fordi du var med i VH-eksperterne her. Og, uh, tak til dig. Tak til Amino for, uh, for at lave uh, koblingen her. Uh, Jeg ja, glæder mig over, uh, at du helt uselvisk bare har delt ud af al din guldgrund og din store erfaring fra 25 år på salgscenen, ja, på salgscene, træner salgs coaching rådgiver uh, Det var en fornøjelse, på Tusind tak, skal du tak have. og i en måde virkelig, virkelig spændende at snakke med dig. Så. Tak.